Iasna 48.2 Transfigurarea existenței este lucrul așteptat de Zaratustra. Citez. dă acest semn, transformarea totală a existenței acestea, pentru ca venerându-te și lăudându-te, să acționeze la bucuria cea mare. Închei citatul. Iasna 34.6 Citez. Vă să-l cunoaștem pe Mântuitorul care va vindeca existența. Închei citatul, el. El insistă. Citez. Cu focul tău arzător și metalul topit de semn sufletelor de răsplata pe care o menești celor două tabere, o înțeleptule, pangubă celui păcătos și celui drept recompensă. Închei citatul. Iasna 51.9 Probabil că țara Tustra nădejduise în iminenta transigurare, Frasso chereti a lumii. Fraso chereti se scrie F-R-A-S-O, liniuță K-E-R-E-T-I. Citesc. Să putem fi noi aceia care vor înnoi existența aceasta, închei citatul, exclamă el. Nota 6. Marian Mole și Geraldo Gnoli au pus cum trebuie în lumină înnoirea imediată a lumii ca urmare a sacrificiilor, iasne, săvârșită de către preoți. Închei nota. De mai multe ori, el se numește pe sine însuși Saos Iant, salvatorul. Noțiune ce va suscita mai târziu o mitologie fabuloasă. Ceaos Ian se schie s a o s fațiu Y-A-N-T. Ordalia ex prin foc și metal topit pe care o anunță el avea drept scop atât pe depsirea răilor cât și regenerarea existenței. Cum se întâmplă de mai multe ori în istorie, așteptarea judecății și a reînnoirii lumii este proiectată progresiv într-un viitor exhatologic susceptibil de a fi calculat în chip diferit. Dar e important să subliniem interpretarea nouă dată de Zaratustra idei de înnoire. Așa cum am văzut și vom vedea, diferitele reprezentări mitico-rituale de noire a lumii erau cunoscute în Orientul apropiat la indoiranieni și la alte popoare. Ritualul care reitera cosmogonia era celebrat cu prilejul Anului Nou, dar Zarathustra recuză acest scenariu arhaic care avea drept scop să regenereze anual lumea și anunță o transfigurare radicală și definitivă odată pentru totdeauna.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 Pe scurt, punctul de plecare al învățăturii lui Zaratustra este revelația tot puterniciei, a sfințeniei și bunătății lui Ahura Mazda. Profetul o primește direct de -a la stăpâni, dar această revelație nu fondează un monoteism. Ceea ce proclamă Zaratustra dând-o ca model adepților lui este alegerea lui Dumnezeu și a altor entități divine. Optând pentru Ahura Mazda, Mazdeanul alege binele împotriva răului, religia adevărată împotriva cele a daevasilor. Prin urmare, orice mazdean trebuie să lupte împotriva râului. nicio o îngăduință față de forțele demonice într-unchipate de daevas. Această tensiune nu va întârzia să se înăsprească în dualism. Lumna va fi împărțită în bun și rău și va sfârși prin a deveni o proiecție la toate nivelurile cosmice și antropologice a opoziție dintre virtuți și contrariul lor. O altă opoziție este abia indicată, dar ea va avea un mare viitor în speculația iraniană, cea dintre spiritual și material între gândire și lumea de oase. Ești izbit de caracterul spiritual întru câtva filozofic al religiei lui Zaratustra. Nota 7 Aceasta corespunde de altfel cu imaginea pe care Antichitatea greacă și-a făcut-o despre Zaratustra. Filozof, după Aristostene, Pitagora i-a fost discipol. Mag, maestru de inițieri, autor de tratate hermetice și alchimice. Închei nota. Transformarea celor mai importante divinități ariene în Ames Spenta, Sfinți Binevoitori, care constituie escorta lui Ahura Mazda și faptul că fiecare din aceste entități conține o valoare abstractă ordinea, puterea, devoțiunea, etc., guvernând un element cosmic, focul, metalul, pământul, etc., denotă atât imaginație creatoară cât și capacitatea de reflexie religioasă. Asociindu-i divinitățile Amesa Spenta, Zaratustra ajunge să precizeze chipul în care Ahura Mazda intervine în lume și lămurește de asemenea cum poate Domnul, prin arhanghelii săi, să-i ajută și să-i sprijine pe credincioșii lui. Faptul că profetul îl numește pe Domnul său înțelept,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 Cultul este în asemenea măsură spiritual, încât însuși termenul sacrificiu, iasna, este echivalent în gata cu noțiunea de gândire. Când Ahura Mazda s-a apropiat în chip de gând bun și l-a întrebat, citez, cui vrei să-i adresezi cultul tău, închei citatul, Zaratustra a răspuns, focului tău, și-a adăugat, citez, dându-i ofranda de venerație vreau să mă gândesc din toate puterile mele la dreptate, închei citatul.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 Potrivit unei interpretări recente, oficiantul atinge prin intermediul ritului, iasna, condiția de maga, adică se bucură de o experiență extatică ce îi dă o iluminare. Cisti. În timpul acestei iluminări, preotul sacrificator ajunge să-și desprinde esența sa spirituală, menoc, de natura sa corporală, getic. Altfel zis, recuperează condiția de puritate și de inocență care precede amestecul celor două esențe.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 Fluid sacru, arzător, luminos, vivifiant și spermatic totodată. Ahura Mazda este posesorul prin excelență de Xvarenach, dar această flacără divină țâșnește și din fruntea lui Mitra și emană ca o lumină solară din creștetul suveranilor. Totuși, orice ființă omenească are un Xvarenach al său și, în ziua transigurării, adică a înrenuirii finale, lumina cea mare, părând că emană din corpuri, va străluci tot timpul pe acest pământ. Bânte ritualic Haoma, sacrificatorul își depășește condiția umană, se apropie de ahura Mazda și anticipează, în concreto, înnoirea universală. E greu de lămurită dacă această concepție exhatologică a cultului era deja în întregime formulată în epoca lui Zarathustra, dar ea era, desigur, implicată în funcția sacrificiului la indoiranieni. Din perspectivă proprie, autorii brahmanelor împărtășeau o concepție similară. Lumea era periodic restaurată, adică recreată de puterea nelimitată a sacrificiului. Dar funcția exhatologică a cultului în mazdeism reunea ca să ne exprimăm astfel promovarea supremă a sacrificiului realizată în brahmana cu gnosa inițiatică și iluminarea vizionară din upanishade.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 Tot astfel, cel mai vechi zoroastrism, atât de imperfect oglindit în textele Gata, pare să fie acordat întâietate înțelepciunii iluminării interioare lângă focul sacrificiat. Conform tradiției, Zaratustra a fost omorât la 77 de ani de turanianul Bratvarx, într-un templu al focului. Bratvarx se scrie B-R-A-T-V-A-R-X-S-H. O sursă târzie precizează că ucigașii se deghizaseră în lupi. Legenda exprimă admirabil semnificația destinului lui Zarathustra, căci lupii erau membri ai societăților de bărbați, ariene, atât de curajos atacate de către profet. Dar procesul de mitizare s-a prelungit de-a lungul acel puțin 15 secole. Am reamintit mai sus câteva exemple de apoteotezare a lui Zarathustra în tradiția mazdeană. În lumea elenistică, Zoroastru este exaltat ca mag exemplar și tot în calitate de magus îl vor evoca filozofii renașterii italiene. În fine, reflexe ale celui mai frumos mit al său se regăsesc în Faustului Goethe.